Hej och välkommen till Arja Tanten och Systrarnas Strul. Idag är det jag, Ingrid, som vanligt som är Arja Tanten, men idag är jag inte bara en Arja Tant, jag är en ockutant. för jag är på Sollefteå sjukhus och ockuperar för B&B. Och med mig har jag en syster som inte är särskilt strulig eftersom hon faktiskt har varit med och organisera den här ockupationen i drygt ett år. Välkommen och du heter Annika Engström och tack. Och nu, nu ska du få berätta för mig. Vad var det som hände som gjorde att ni bestämde för att ockupera sjukhuset? Ja, det var så här att politikerna i Region Västernorland tidigare landstinget Västernorrland, skulle försöka spara pengar. Och 15 miljoner sparar man på att lägga ner BB i Sollefteå. –och akut kvinnorsjukvård. Och det tyckte vi var småpengar, helt enkelt. I en budget på ja, flera miljarder. Eh, så de skulle spara 0,16 procent av budget– –om jag inte är helt eh, gramsk Och det tyckte vi var för jävligt, helt utsagt. Så då var vi ungefär tio stycken– –som sa att nu måste vi göra någonting. Vi måste gå från ord till handling. Och det gjorde vi. Vi träffades några dagar innan ockupationen startade. Försökte organisera oss lite grann, Ingen av oss hade tidigare ockuperat någonting och visste egentligen inte hur man gjorde. Men vi tänkte vi kör. Så vi annonserade på Facebook bland annat och lite ja, mun till mun. Att den 30 januari. Då kör vi igång, då ockuperar vi Sollefteå sjukhus. Som en protest mot det här sparbetinget. Vi kom hit. Det kom ja, över hundra personer. Det var så mycket folk i sjukhus få igen så att vi var tvungna att gå ut av säkerhetsskäl. Folk, alltså folk som man tänkte att Nej, men den där bryser nog inte, eller hur man ska säga- Alltså det var allt ifrån små barn i barnvagn till pensionärer med rullatorer som fanns här och ville hjälpa till och stötta. Och som sagt, vi visste inte hur man gjorde. Men vi hade något slags tänk att vi måste försöka organisera upp det här. Och första tanken var, oj, ska jag flytta in här nu? Ska jag bo här nu? Ska jag lämna min familj och mina egna barn och flytta in här i få igen? Men det har jag ju inte behövt gjort. Så vi, hade, vi gjorde strukturerade upp i fyra pass. Eh, och det är samma pass som idag. Eh, 7-12, till 12-16, 16-20 till och 20-07 så att man sov över. Första natten kanske det var 6-7 personer som sov här. Ett lokalt företag kom hit med upplåsbara madrasser. För de hade också hört om den här ockupationen och tänkte att det var väl synd om de där om de ska måste sova på golvet. Och på den vägen är det. Mm. Vad fick ni för reaktion av politiker? När ni har, har ni fått någon reaktion? Har det... Inte speciellt. Vi har ju hört eh, efterhand, om jag säger så, att de var väl lite halvspak eller rädd, eller hur jag ska uttrycka det, när vi drog igång. Eh, men ändå lite kaxigt så där att ja, ja, låt dem hållas. Vi får väl se, de klarar väl en vecka eller något, max. Nu har det gått 14 månader och vi håller på fortfarande. Mm. Men det har inte kommit tillbaks. BB är flyttat. BB är stängt och ja. nedmonterat. Ja, och även då akut kvinno. Sjukvård, akut kirurgi har de också tagit bort och akut ortoparti. Ja, vart åker man nu för att få det? Eh, om man ska föda barn i Sollefteå, eh, om man bor i tätorten Sollefteå, eller i hela kommunen egentligen. Men just från tätorten Sollefteå, då får man åka till Anschelsvik eller till Sundsvall. Och hur långt är det? Det, är, det tar ungefär en och en halv, två timmar. Eh, bor man då i norra delen av kommunen, då tar det ungefär eh, tre timmar nästan att åka. Och ganska snart efter att man monterade ner så var det ju någon som födde i bilen. Jajamän, det var ju bara ett litet tag efter. Ja. Och hon, hon var ju på väg till Övik då, men han är ju inte fram. Nej. Och hade ju hunnit fram om ett funnits ja, ett ja, ja. här. Ja, de har ju kanske en resväg på 20-25 minuter annars. Mm. Från där de bor. Ja. Är det många? Har det hänt flera tillfällen? Det har hänt fler tillfällen, men inte så mycket som har kommit ut i media. Nej, men det har det, ja, det är den det som har, man har hört om. Det har om. funnits eh, eh, både i ambulanser och taxibilar eh, förlossningar. Sen har vi faktiskt haft en förlossning här på sjukhuset också. Eh, en kvinna som kom in för en kontroll. Och, mm. och ups, nu var det på, B, på G liksom. Ja, och då fanns det ingen barnmorska? Jo, oh, det finns ju eh, barnmorskor i huset fortfarande. För... Eh, det finns ett projekt som heter, nu ska vi se vad det heter, det heter barnmorska hela vägen som man får anmäla sig till. Och det betyder att barnmorskan är med från inskrivningssamtalet hela vägen, hela förlossningen ända till efterkontroll. Men det är inte landstingets projekt utan okay. det här är mitt universitetets projekt. Men ska hon följa med i bilen då till Öavik? Vilket... Nej, nej, nej. Hon får inte åka med i bilen utan hon får åka med i en egen bil bakom. Det hade ju kanske varit praktiskt att ha med henne i bilen istället. Ja, för men då, det, det får vara inte, och det har vi nej. med försäkringen också. Ja, ja det är där säkert så, tro men, men det känns ju lite bakvänt att mm. det då finns barnmorskor här som ja. skulle kunna Absolut. genomföra förlossningen här. Ja. Men istället måste sätta sig i en bil och åka efter. Helt sant. Det, det, det känns lite absurt alltihop. Alltså, jag är ju själv född två barn. Eh, och Jag bor i Östersund och... Eh, jag menar vi tog oss ju till BB på tio minuter. Ja. När jag, men då när jag födde mitt andra barn. Då var det en kvinna som, som bodde på sjukhuset sedan två veckor tillbaka. Eftersom hon egentligen bodde i norra Jämtland. Ja. Och alltså hade långt, hade långt mm. att åka. Och jag menar jag tyckte ju det kändes jättejobbigt för henne. Ja. För hon hade ju fått lämna dem man och barn. Ja, och bevis. bo på sjukhus i två veckor hade de bott då. Mm. Eh, I väntan på att föda sitt barn. Eh, och det här är, ni har ju ett sjukhus. Ja, ja. Jag menar, hon, det fanns ju inget sjukhus där hon bodde. Nej. Men det finns ju ett sjukhus ja, här. Alltså. Finns det finns ju faktiskt. Eh, det som är grejen, det är väl att... Alltså för att bedriva BB-förlossningsklinik eh, så behöver du ju kirurgibiten också. Mm. För ingen vill ju chansa Nej. att... Visst, det kanske går bra alla förlossningar. Men den förlossning där det inte går bra och det behövs en kirurg... Mm. Eller kirurgin, för det är ju barnmorskan som... Mm. Som tar ut barnet. Men eh, ja, man vill ju liksom inte känsa. Mm. Men det har ju funnits förut. Ja, ja, det Vad kan... gör man av de lokalerna nu då? Eh, ja, det var en jättebra fråga. BB-förlossningen vet jag att akuten använder en del. Och IVA använder en del för patient eh, anhöriga till patienter som ligger inne på, på intensiven. Okay. Och det är väl fint ja. att det används till alltså, till, det används till något. Ja. Ja. Så det kan man väl inte säga så mycket om. Men vi vill ju, alltså vi, vi ska ju ha tillbaka mm. Mm. Det är ju bara så. Vad, vad tror du om era möjligheter att lyckas med det? Eh, jag tror ju såklart, annars skulle jag inte gått in i det här, eh, att vi kommer att få tillbaka det. Eh, vi har ju sagt hela tiden att, ja, ja, ja, men vi sitter till valet och ockuperar för då, ska vi ha, då får vi tillbaka det. Eh, sen är det ju så här att. Det måste ju vara rätt parti som vinner valet mm. helt enkelt. Mm. Här, regionen Regionval, Regionvalet i ja. Västernorrland. Ja. Som kan tänka sig att öppna igen. Men det är ju heller inte gjort i en handvändning. Mm. Så vi har ju sagt att vi ska sitta och ockupera till valet. Mm. Men sen har det ju ändå blivit så här. Ja, men det är ju under förutsättning att rätt parti vinner. Mm. Och så, ja. Vilket är rätt parti? Rätt parti är sjukvårdspartiet eller vänsterpartiet. Okej, okay. så de två tillsammans skulle det vara det ja, allra de, bästa? Ja, de, de två är de partier som har sagt att de är beredda att öppna igen. Ja, alla andra säger det ryms inte i budgeten. Ja, eller att det ska ligga ute på en entreprenad. Eller, ja, det är alla möjliga olika varianter. Hur kommer det sig att det alltid är kvinnor det ska sparas in på? Ja, det kan man fråga sig. Det kanske är för att vi kvinnor är så fruktansvärt dåliga på att säga ifrån. Men nu har ni ju sagt ifrån. Det har vi verkligen gjort med råge. <laughs> jag tänker, nu har ni ju då ockuperat under drygt ett år, 14 månader sa du. Ja. Hur är det? Kommer det fortfarande folk? från fyllen i passen eller börjar det bli svårare på något sätt? Ja, alltså jag kan säga att det går lite upp och ner. Men vi har ju de här trogna, trogna, underbara människorna. Som alltid alltid ställer upp om det fattas folk. Nätterna är det som är svårast att få folk till. Kanske ganska förklarligt. För alla vill inte sova borta <laughs> kanske. Eller att man har ett jobb så att man känner att man kan inte kan riskera att vara trött. Nej, eller att man har småbarn. Och det. Så, ska vi vara helt sanningsenlig så är det ju mest äldre som ockuperar faktiskt. Men de kanske tänker att de gör det för, för sina barn och barnbarns del. För det är ju faktiskt så, alltså, alla vi har ju svårt att få det här så kallade livspusslet att mm. gå ihop. Men samtidigt kan jag tycka att ja, men fyra timmar i veckan kanske man skulle kunna klämma in, eller fyra timmar i månaden mm. i alla fall. För eftersom det är över 2400 personer som har ockuperat Olika personer mm. Så känns det som att när man ser att någon har tagit Liksom Över hundra pass mm. Alltså det är 400 timmar mm. Som den personen har lagt mm. eh, I protest Liksom mm. Mm. Så jag tror nog att det är någon ganska bekväm, ja, bekvämlighet många gånger om man inte har, har tagit pass. Liksom. Det jag, tror jag. jag. tänker, jag är ju inte den första från Feministiskt Initiativ som är här. Vi, vi är ju några stycken som har åkt hit och, och tagit några pass. Mm. Eh, de andra har ju åkt betydligt längre än mig också, för jag behöver ju bara åka från Östersund. Ja jag och min dotter vi, vi ser det här lite som en turistresa ja. vi testar på hur det är att vara ockupant och så är vi en dag i Sollefteå ja. och ser hur Sollefteå ser ut och sen ockuperar vi en natt till och sen Perfekt. åker vi hem så ja. ni skulle ju kunna starta lite sådär resebyrå ja, typ. för det är ju en gratis övernattning ja det är det ju, absolut det är det. Frukost och frukost ingår har jag Jajamän, det. Gör det. Mm. lite lättare frukost och mm. mackor och så där. Ja, absolut. Och så är ju en fantastisk stad att besöka, mm. liksom även om man inte skulle åka enkomst för ockupationen. Men precis som ni gör, det är ju fantastiskt bra att mm. man liksom... Vi kombinerar. jag kombinerar. Mm. Kollar vad det är för ställe och ockuperar. Mm. Det är också en, en form av... Alltså jag är ju visserligen uppvuxen på 70-talet. Jag gick i en gymnasieskola där hela skolan gick ut och demonstrerade mot SG:s nedläggning och sådana här grejer. Mm. Så att jag är ju uppvuxen på den tiden när sånt här var mer vanligt. Men jag har ändå aldrig fått vara med och ockupera. Nej. Så att det är också en grej som, som kanske inte så många idag upplever. Det var ju mer vanligare kanske på 70-talet. Ja, så det är i sig är ju en upplevelse och mm. för en god sak. Ja, mycket god sak. Det är ju liksom det är väl investerad tid om jag säger så. Mm. Mm. Men ne, under den här tiden och du säger att ni har, det är många som har ockuperat eh, om vi pratar enskilda personer vissa har varit här mer och andra har varit här kanske bara någon enstaka ja. gång. Ja, eh. <skratt> Vi sitter i ett fik här så nu var det några som tyckte vi skulle fortsätta ockupera. Och det tänker ni ju göra ja, absolut. fram till valet då, åtminstone. Mm. Men om nu politikerna ändå inte har reagerat så mycket och det fortfarande bara är två partier som uttalat har sagt att de vill. Ser ni några andra vägar ni kan göra? Hade ni kunnat utveckla det här? Har ni, har ni något annat ni tänker att ni vill göra för att liksom sätta mer press på politiker? Ja men alltså nu har vi ju kört den här hyfsat fredliga varianten ganska länge. Och ja, man vet ju aldrig vad som händer i framtiden. Spännande. Mm. Jag förstår ju också att jag kan tänka mig att du säger att det är en fredlig variant och det kan jag tänka mig att den, de människor ni möter under dagen är ju inte politiker nej, nej. Ni möter ju anställda på sjukhuset Och ni möter besökare på sjukhuset ja. Och ni möter sjuka som av en an annan anledning Kommer eller går till sjukhuset Det bör ju också vara en ganska positiv miljö Ja, absolut De som passerar ockupanterna De flesta är positivt inställda De är, står på samma sida Ja, för det är ju så För att Även om vi är BB-okkupationen, om jag säger så, det är liksom namnet. Och det var det i början, alltså det var ju det, det som drog igång, ockkupationen. Mm. Men alltså det handlar ju inte, nu, just nu handlar det ju inte bara om BB-förlossning och kvinno, akut kvinnorsjukvård. För det blir ju så mycket mer, för nu har de ju tagit akut kirurgin och akut ortopedin också. Mm. Och det vill vi ju också ha tillbaka såklart. de det efter? Eh, kirurgin efter. Och nu blir jag lite osäker om ortopedin var innan. Så det är tre olika neddragningar ah, skulle man kunna säga. Ja, Och då vet man ju inte vad nästa neddragning blir. Nej, precis. Och nu har det ju varit lite problem att få personal säger dem. Nu vet jag inte hur mycket som är sant. Eh, på även medicinavdelningarna. Så att, ja, jag vet inte. Men vi ger oss ju inte och vi kommer ju fortsätta. Vi ska ju ha tillbaka ett fullt fungerande akutsjukhus med alla de här bitarna på plats helt enkelt. Det här är ju ett, ett problem som är gemensamt för större delen av Sveriges gles- och landsbygd. Jajamän. Så att det är ju inte unikt här i, i Sollefteå- uh, när jag kommer från Jämtland i Hammerdal så har man inte längre någon hälsocentral av det skälet att man, man faktiskt inte får någon läkare Nej. som vill bo i Hammerdal. Så man har ingen man kan anställa. Nej. Har ni några tankar på hur man skulle göra för att göra det mer attraktivt? Om du nu säger att det kanske... Ja, det går rykten om att det är svårt att få medicinpersonal. Ja, men det är ju så här. Alltså, det handlar ju inte om... Det handlar ju inte om att personalen inte vill jobba i vården. Utan det handlar ju om arbetsgivaren. Att den är så fruktansvärt dålig på att se personalen. Det är ju där skon klämmer. Alltså landstinget och regionerna över hela Sverige är en värdelös arbetsgivare. De ser inte till sin personal... Och verkar inte förstå att för att bedriva sjukvård i det här landet så behövs personal. Har man ingen personal så har man ingen sjukvård. Och då spelar det ingen roll hur många gånger man kör mantrat att vi har en sjukvård i världsklass. Vad är det? Nej, vi har en sjukvård i världsklass om personalen finns. Ja. Men. Och om arbetsgivaren ser att uppskatta sin personal. Mm. För jag ser ju bara som barnmorskina här. Mm hur deras chef liksom nedvärderade dem före, under och efter det här beslutet alltså jag skulle inte heller vilja jobba åt en sån arbetsgivare Nej. Nej Nej och det tror jag man har, det har vi skrivit debattartiklar om i Jämtland också hur, hur sommarna löses ja. till exempel med folk som får inte ens få ta raster och de får jobba dubbla pass och det, det ja. är ju det ena är ju att man sliter ut personalen ja. Och det andra är ju att det blir ju inte patientsäkert. Nej. För det är ju väldigt konstigt att man tittar som här på hälsocentralen. Om vi tar hälsocentrals mm, titeln. Liksom. Mm. Eh, här hade de svårt att rekrytera personal. Eh, ja, folk slutade, bytte jobb, om ja, du vet eh, Sen öppnade ett ko en kooperativ vårdcentral. Har inte haft några problem att få personal. Mm. Inga problem alls. Då har jag andra. Hälsocentraler och vårdcentraler Till exempel i privat regi mm. De har inga problem att få personal Men landstingen Har svårt att få personal mm. Ja men då, om jag skulle vara Någon slags chef då I landstinget då kanske jag skulle börja klia mig i huvudet Och fundera på vad är det vi gör fel mm. Eftersom vi inte kan behålla Våran personal Men de privata aktörerna Får personal mm. Mm. Men det gör man inte för man går med sina skygglappar. Så att det, ja. Regionen i Jämtland har ju också haft mycket problem med, med ekonomin. Mm. Och för några år sedan så kontrollerade man liksom sina utgifter. Och såg att ja, det är de här stafettpersonalen. Mm. De kostar mm. jättemycket. Mm. Så då blev att ja att då slutar vi ta in stafettpersonal. Mm. Vilket innebär att flera av våra hälsocentraler blev utan läkare. Ja. Och till exempel en hälsocentral som jag har till i Östersund. Den hade tre fastanställda läkare belastningen på dem när man inte då tar in stafettpersonal mm. blir ju så enorm mm. så två av dem sa upp sig. Mm. Så resultatet av att man skulle spara pengar genom att inte ta in staf stafettpersonal mm. blev ju att man misste den personal man hade som var fast anställd vilket innebär att man när man väl ändrade beslutet var än mer beroende av stafettpersonal. Så man kan ju ibland fundera på hur kortsiktigt en region egentligen kan tänka. Mm. Ja, det är, jag tycker det är helt otroligt. Alltså region Västernadland nu då, de ligger väl på högsta stavettkostnader i hela, hela landet mm. liksom. Då tänker man säga, jag undrar varför? Då drar de ner på ett, vi har haft tre akutsjukhus. Det har funkat någorlunda på alla tre. Tar de bort ett, eh, Vad tror de att människorna tar vägen? Självdö? Eller? Jag menar... Syr igen sina egna sår. Ja, ungefär. Lagar sina egna benbrott. Alltså de måste ju ta vägen någonstans. Tar man bort en då blir det ju högre tryck på de andra ja, för det, två, blir så inga, det blir inga fler akut tillfällen. Det blir inga, det blir inga nej, färre nej. akut tillfällen för att man tar bort ett ställe som nej. kan ta hand om det. Utan det blir proportionellt det är ju proportionellt belastning mycket, på de andra. Det är ju lika många människor som bor kvar i länet. Liksom. Ja. Nej, liksom, matematik verkar inte vara liksom starkaste grenen, det måste jag ju säga. Du, jag tänker det här, vi pratar om valet också, Partier som det finns ett sjukvårdsparti mm. och det finns ett vänsterparti. Men ni har inget feministiskt initiativ här? Nej, det för tror jag inte. Där hade ni ju verkligen, för vår politik går ju ut på just... Att det ska vara likvärdig vård i hela landet. Mm. Och att det ska vara en barnmorska per födande. Alltså mm. nu är mina barn är ju snart 20 år, bägge mm. två. Jag hade flera barnmorskor på varje förlossning. Ja. Och det är klart att jag hade varit mycket, mycket tryggare mm. om jag hade haft samma barnmorska genom hela förlossningen. Ja. Men jag hade ju sådana som gick emellan till flera mm. andra. Och så blev det mer akut hos någon annan. Och då fick jag någon Men, annan jag har... som kom in och liksom tog över och... mm. Och, och, så det är ett av våra krav och vi mm. satsar ju i våran budget en miljard per år just på att bygga upp de eh, BB:n som har lagts ner. Mm. Så att ni, ett tips är att ni snabbt som tusan ordnar en lokal feministisk initiativ eh, kommunförening och ställer upp i valet mm. som FI. För där får ni, kommer ni att få påbackning i vår politik. Mm. För det här är en jätteviktig fråga för oss. Och det är ju säkert därför så många FI kommer hit och är med i och ockuperar. Ja, för att vi tycker att det här är det är förkastligt att mm. behandla invånare i en region på det här sättet. Mm. Man kan ju också tänka sig att eh, jag är inte speciellt inläst på, på Sollefteå kommun, men jag vet ju hur det är i Jämtland att vi behöver ju mer människor. Ja, ja. Vi, behöver, vi behöver påfolka våra bygder. Ja. Ja, så är det. Och då är det ju ja men den En variant av påfolkning är ju faktiskt att barn föds. Ja. <laughs> Då kan det vara bra att se till att barna kan födas. Mm. Jo, och, jag tror att många nu som här, de, de tänker sig för både en och två gånger innan de skaffar barn. För att man är rädd helt enkelt mm. för resan. Mm. Eh, alltså resan tills barnet kommer helt mm. enkelt. Men det är osäkert och det är otryggt. Så att jag, tror, jag tror faktiskt att många tänker att nej men... Om man, särskilt om man kanske har barn redan att då tänker man att nej men då får det vara liksom mm. det när jag så... föddes för snart 60 år sedan jag kommer från en liten by som heter Sikås jag får inte säga att den är liten det var en gång i tiden Jämtlands största by så hela Sikås mm. dödar mig om jag säger att det är en liten by men jag, kom, jag kommer från Sikås Ligger åtta mil från Östersund. Mm. Det är snart 60 år sedan. Och min mamma åkte in och bodde hos sina föräldrar på Frösön. När jag skulle födas. För att det var i februari. Och du vet vägarna. Ja. Det här var just tidigt 60-tal. Och det kan man ju förstå då. Mm. Men det är ju jättekonstigt att det ska vara likadant nu. Ja, ja, att folk fortfarande ska fundera på. Oh, kan jag åka till Övik? om jag någon jag kan bo hos mm. de sista veckorna? Mm. För vintervägar ja. kan jag säga. Här mellan... Sollefteå och Övik, eller mellan Sollefteå och Sundsvall, det är ju inte roligt. Alltså det är ju världens sämsta vägar. Den vägen mellan Sollefteå och Sundsvall, den har ju blivit klassad av motormännen som en av Sveriges sämsta vägar. Och den ska man åka på med verkar. Det är ju liksom helt sjukt. Helt sjukt är det. Och, och som sagt, ja, det här har vi ju sagt så många gånger men det, alltså det saknas ju mobiltäckning till och med på vissa partier. Och jag menar, skulle olyckan vara framme? Eller att det händer någonting med bilen? Eller att den här bebisen bara, nej men nu tänker jag ploppa ut liksom. Ja men vad gör man då om man inte ens kan ringa? Mm. Mm. Vad gör man? Mm. Det är natt, det är snö, det är minus 20 grader kallt. Ja men visst. Och det är liksom samma om det är sommar För det blir varken till eller från Med, med, med just mobiltäckningen nej. Det går liksom inte att kommunicera Alltså vi lever 2018 mm. Och upp. människor ska liksom känna en oro Att nej men jag kanske inte kan Jag kanske inte kan få hjälp Nej. Jag kanske måste föda mitt barn där mm. ute själv För ja. att jag, jag kan inte få hjälp Även om hjälp skulle finnas Liksom om jag, om jag kunde kontakta någon Nej, man kan inte ens ha en barnmorska på telefon som kan Nej. hjälpa en och säga gör si, gör så. Nej, absolut inte. Man är helt man är själv. själv. Mm. Ja, det, det känns ju som att den här ockupationen är värd sin vikt i guld. Och att det är ju helt fantastiskt att ni i ett helt år har lyckats bemanna en ockupation dygnet mm. runt. Ja. Det är en enorm prestation. Mm. Och förhoppningen är ju då att rätt partier kommer in i regionen, mm. men min rekommendation är ju att ni snabbt som tusan ordnar ett FI för att vi har politiken för just det här som en, en, en sjukvård som är till för medborgarna en sjukvård som är till för de som bor i landet mm. och inte för någon sorts budgetreglering ja men då ska jag gå tillbaka och ockutanta ja. jag ska ockutanta lite grann här i två nätter och jag rekommenderar alla det här. Det är jättetrevligt. Vi mm, sitter i en ljus och fin foyer. Det finns en tv. Det finns varmdryck om man vill ha det. Det finns eh, trevligt sällskap. Man kan lägga pussel har jag sett mm. att man kan göra. Vi, vi har suttit och brodera och teckna Och man kan läsa böcker. Och heja på alla människor som går förbi. Så att det, det varmt rekommenderar att ta en, en tur till Sollefteå. Och, och kombinera ockupantupplevelsen med Sollefteå stad. Tack så mycket! Men tack själv!